Tizennegyedik fejezet. Erkül Poáró megfigyelése helyesnek bizonyult. Linet Doyle ágya mellett az oldalasztalkán nem volt ott a gyöncsor. louis behívták, hogy nézze át a podgyászt, nem hiányzik-e még valami. Azt mondta, rendben van minden, csak a gyöncsor tűnt el. Mikor kiléptek a kajutból, a Stuart reggelizni hívta őket a dohányzó szobába. Útközben rész megállt a fedélzet korlát mellett. Eszébe jutott valami, kedves barátom? Igen, felelte Rész. Mikor Fentorp említette, hogy locsanást hallott az éjjel, előttem is egyszerre felködlött, hogy mintha hallottam volna ilyesmit. Nagyon könnyen lehetséges, hogy a gyilkos tettének elkövetése után a vízbe dobta a pisztolyt. Komolyan valószínűnek tartja ezt? Rész mond. Lehet. Annyi bizonyos, hogy a pisztoly a kajütben sincs sehol. Első dolgom volt, hogy körülnézzek. Látja, mondta hirtelen Poirot, azért én mégsem hiszem, hogy a gyilkos a vízbe dobta volna azt a pisztolyt. De akkor hát hol van? Ha nem Linet kajütjében, akkor az egyetlen lehetséges helyen. Hol? Mademazeldő hol mi a között. Igen, értem. Hirtelen Poáróhoz fordult, halkan szólt: Most épp nincs csak a jöttjében. Ne nézzük meg, ahol miért? Poáró megcsúvált a fejét. Még nem, ezredes úr, korán lenne. Hát, ha nem volt idő visszatenni. És ha az egész hajót átkutatnánk? Ne hamarkodjuk el a dolgot. Kár a kártyákat túlságosan korán megmutatni. Óvatosnak kell lennünk. Igen, kényes a helyzetünk. Gondoljuk végig a lépéseinket reggeli közben. Rész igazat adott neki. Bementek a dohányzóba. Két új nyomunk van, mondta Rész, mi kávét töltött. Az eltűnt gyöngy és az a Fleetwood nevű ember. Ami a gyöngyöket illeti, lehet, hogy rablás történt, de én nem tudom, mit szól hozzá. Úgy érti, hogy különös időpontot választott volna a tolvaj? Igen. Mindenki tudhatja, hogyha ilyen helyen egy értékes ékszer eltűnik, az egész hajót végigkutatják. Hogyan remélhetné, hogy megmenekül a zsákmányával? És ha partra szállt, és ott dugta el, a hajós társaság őrt tart a parton. Azért követték volna el a gyilkosságot, hogy eltereljék a figyelmet a lopásról? Nem, ennek semmi értelme. Mondjuk, hogy Madame Doyle felébred, tetten éri a tolvajt, de hiszen álmában lőtték agyon, akkor hát ez sem lehetséges. Az igazat megvalva, nekem van már valami gondolatom a gyöngyökre vonatkozóan, de mégis nem, nem hiszem. Ha igazam lenne, nem tűnt volna el a nyaklánc. Mondja, mi a véleménye a szobalányról? Az járt az eszemben, mondta lassan rész, nem tud-e többet, mint amennyit mond? Nekem is ez volt az érzésem, bólintott Poirot. Nem túl kedves leány. Én sem bíznék meg benne. Gondolja, hogy van valami köze a gyilkossághoz? Nem, azt nem hiszem. Akkor talán a lopáshoz? Az már valószínűbb. Végül is csak nem régóta volt Madame Doyle mellett. Lehet, hogy egy vagy banda tagja, azok gyakran dolgoznak össze kitűnő ajánló levelekkel rendelkező szobalányokkal. Sajna nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt ellenőrizhessük. És valahogy nem is hiszem komolyan. A végén mégis igazam talál lenni. De ki lenne olyan féleszű, hogy félbeszakította önmagát és elhallgatott. – És mi legyen azzal a Fleetwooddal? – Beszélnünk kell vele, felelte Poirot. – Lehet, hogy hamarosan megkapjuk a megoldást. Ha a Louis Bourget igazat mondott, neki csak ugyan lett volna oka, hogy gyűlölje Madame El lehet képzelni, hogy végighallgatta a Jacqueline és Doyle közt lefolyt jelenetet, és aztán alkalmas pillanatban kicsente a pisztolyt. – Igen, ez nagyon is lehetséges. – meg az a vérrel írt jébetű is ilyesmire val, egyszerű, szinte durva gondolkodású emberre. Tehát ő az emberünk? Talán, habár. Poirot megdörzsölte az orrát és elfintorodott. Érzem, hogy nem egészen helyes az okoskodásom. Azt mondják, szeretem megnehezíteni a dolgokat. Hát nem tehetek róla, de így túlságosan egyszerűnek, könnyűnek látom a rejté megoldását. Nem gondolom, hogy így történhetett, de az is lehet, hogy ez csak előítélet részemről. Minden esetre hívassuk ide a gépészt. Rész kiadta a parancsot, aztán a detektívhez fordult. – Van más lehetőség? – Számtalan barátom. Például az amerikai vagyonkezelő jutott az eszembe. – Pennington? – Pontosan. Ha jól meggondoljuk, csinos kis jelenet volt az a múltkor. Poirot elmesélte a történéseket az ezredesnek, majd folytatta. Látja, ez jelentős dolog. Madám az összes papírokat, amiket eléjetett, el akarta olvasni aláírás előtt. Pennington erre valami kifogással máskorra halasztotta az ügy elintézését. Akkor a férje valami érdekes megjegyzést tett. Mit mondott? Azt mondta, én ugyan sohasem olvasok el semmit. Érti, mit jelent ez? Pennington minden esetre megértette. Láttam a szemén. Úgy nézett dolyra, mintha egyszerre új gondolat támadt volna az agyában. Gondolja el, kérem, hogy ön egy szokatlanul gazdag árva leány vagyonkezelője. Mondjuk a pénz egy részét eltősdészte, vagy más baj történt. Tudom, úgy hangzik, mint valami detektív regényfordulata, de megesik az ilyesmi barátom. Meg, bólintott rész. Tegyük fel... A leány még nem nagykorú, így van még idő spekulálni a pénzével. És akkor az árva leány férjhez megy. Át kell adni hirtelen az egész vagyont. Nagy baj, de valami halvány reménység lehet még. Nás úton van, talán nem lesz túlságosan gondos. Alá lehet íratni vele egyet mást. Csak hogy Linett Dojt nem lehetett így az orránál fogva vezetni. Mézeshetek ide vagy oda, remek üzletasszony volt. A férje elejt valami kis megjegyzést, és erre új gondolat ötlik a kétségbe esett vagyonkezelő agyába. Ha Lina Doyle meghal, a vagyon a férjéjé, és vele könnyű lenne bánni. A kezéből enne egy olyan embernek, mint Andrew Pennington. Drága ezredesem, azt mondom önnek, láttam, amint ez a gondolat végigcikázott Pennington agyán. Bár csak dojlal lenne dolgom, ezt gondolta. Lehetséges, mondta szárazon rész, de nincs semmi bizonyítékunk. Sajnos. Itt van ez a fiatal Ferguson is, vette át a szót az ezredes. Elég gyűlölködően beszélt a halottról. Nem mintha sokat adnék az ilyesmikre, de hát ha az ő apját tette tönkre apja. Ez sem lehetetlen, ha nem is túl valószínű. Vannak emberek, akik mindig régi sérelmeket ápolgatnak magukban. Hallgatott egy pillanatig, s felnézett. Meg aztán itt van az az ember is, akit én keresek. Valóban. Az illető gyilkos. Ezt tudjuk. De hogy miért éppen Linet Dojt ölte volna meg, azt nem értem. Az útjaik nem keresztezték egymást. Hacsak, szegény asszony nem tudta meg valamiképpen a titkát. Ez is lehetséges, de nem valószínű. Kopogás hallatszott az ajtón. No hát, itt valami majdnem bigámistánk. Fleetwood magas, erős, mogorva képű ember volt. Gyanakodva pislogott hol egyikre, hol másikra. Poirot ismert. Ő beszélgetett a múltkor Luizzal. Látni akartak az urak? Igen, Fleetwood, talán tudja, hogy ma a gyilkosság történt a hajón. Fleetwood bólintott. Úgy hallottuk, oka volt rá, hogy haragudjék Mrs. Doyle-ra. Fleetwood láthatóan megijedt. Ki mondta? Tudjuk, hogy Mrs. Doyle maga és egy ifjú hölgy közé állt. Tudom már, ki mondta, az a hazug francia leány. Most az egyszer igazat mondott. Hazugság! Miért heveskedik, mikor még nem is tudja, miről beszélt? Frithwood elvörösödött. Igaz vagy sem, hogy ön el akarta venni Marit, és Mrs. Doyle közbelépett, amikor rájött, hogy ön már nős ember? Miköze volt neki hozzá? Mármint Mrs. Doyle-nak. Nos, tudja, a bigámi a bűncselekmény? Az egész nem úgy volt. Igen, elvettem egy benszülött leányt, de nem illettünk egymáshoz. Visszament a népéhez, már vagy hat éve nem is láttam. Attól még házasok, a férfi nem feled, rész folytatta. Mrs. Doyle, akkor még Miss Ridgeway, pedig rájött mindenre. Igen, az átkozott. Miért ütötte bele az orrát más dolgába? Jól bántam Marival, bármit megtettem volna érte, soha sem tudta volna meg az igazat, ha az a némber nem avatkozik bele. Igenis, gyűlöltem azt a nőt. Keserves volt itt látni a hajón, talpig, gyöngyben, gyémántban, ahogy parancsolgat mindenkinek, és eszébe sem jut, hogy tönkretette egy ember életét, de gyilkos nem vagyok. Ilyen piszkos dolgot ne higgyenek rólam az urak, ne higgyék, hogy belopóztam hozzá, és agyonlőttem, esküszöm az Istenre, hozzá sem értem. Elhallgatott, de rejtékcsöppek gyöngyöztek a homlokán. Hol volt ma éjjel éjfél és két óra közt? A helyemen aludtam. A hálótársam is megmondhatja. Majd meglátjuk. Most mehet, pizcentett kurtán az ezredes. E Milyen? kérdezte Poirot, amint az ajtó becsukódott a gépész mögött. Rész megvonta a vállát. Őszintén beszélt. Ideges, de nem is csoda. Minden esetre meg kell tudnunk, csak ugyan a hálókajütben volt-e, bár nem biztos, hogy meg tudjuk állapítani. Ha a hálótársa mélyen alszik, akkor nyugodtan kisétálhatott, és vissza is jöhetett, anélkül, hogy észrevette volna. Kérdés, hogy más is látta-e? Igen, ezt is ki kell derítenünk. Minden esetre meg kell tudnunk, mit hallottak az utasok. Ez egyúttal pontosabban meghatározza majd a gyilkosság idejét is. Beszner szerint éjfél és hajnali kettő óra közt történt. Talán remélhetjük, hogy valaki hallotta a lövést, ha nem tudja is micsoda volt. Én semmit sem hallottam. És ön? Poáró a fejét rázta. Úgy aludtam, mint valami lisztes zsák. akár ha altatót vettem volna be. Az ég világon semmit nem hallottam. Kár. Vélterész. Hát, reméljük lesz szerencsénk azokkal, akiknek a kajutja a hátsó fedélzetre néz. Mindjárt felhívatom Mrs. Elerton-t és fiát. Mrs. Elerton puha, szürke csíkos ruhában jött be. Láthatóan elgyötörte a szörnyű hír. Borzasztó, mondta, amint leült a felkinált székre. Alig tudom hinni. Az a bájos teremtés... Oly sok minden át még előtte, és most halott. Egyszerűen nem tudom hinni. Együtt érzek önnel, madame, mondta Poáró. Igazán örülök, hogy ön itt van velünk. Ön ki fogja deréteni, kitette. És annak is nagyon örülök, hogy úgy hallom, nem az a szegény, elkeseredett leány a gyilkos. Ki mondta önnek, hogy Mistőbelfor ártatlan? Cornélia Robzon, mondta kisé elmosolyodva a Mrs. Allerton, tudja a szegénykének, el kellett mondania valakinek. Talán az egyetlen érdekes és izgalmas dolog, ami mostanáig történt vele. Talán egész életében nem lesz több izgalmas dolog. De nagyon jó lelkű leány, és szégyelli magát, amiért egy kicsit élvezi a helyzetet. De én csak fecsegek. Mit akarnak tudni az urak? Hány órakor kor fekült le, madám? Kezdte a kérdezősködést poáró. Pár perccel fél tizenegy után. Azonnal elaludt? Igen, nagyon álmos voltam. Hallott valamit éjszaka? Bármi zajt? Mrs. Ellerton összehúzta a szemét. Igen, hallottam valami loccsanást, és mintha valaki elszaladt volna az ajtóm előtt. Vagy talán a hajó másik oldalán volt az... Kábult voltam, azt álmodtam, hogy valaki kiesett a hajóból. Mikor aztán felriadtam, hallgatóztam, de akkor már csend volt. Meg tudnám mondani, hánykor történt ez? Sajnos nem, de nem gondolnám, hogy sokkal azután lett volna, hogy lefeküdtem, talán egy óra múlva. Ez bizony nem valami pontos meghatározás. Tudom, de hiába is törném rajta a fejem. Egyebet nem is tud mondani, madam. Attól félek, nem. Találkozott már az előtt is, madam doyle -lal? Én nem, csak Tim a fiam, és hallottam róla egyet-mást egy rokonunk Joanna Southwood révén, de csak a Suámban találkoztunk. Még egy kérdést, madam, ha nem haragszik. – Igazán örülnék, ha végre valami indiszkrétet kérdezne, – mosolyodott el Mrs. Ellerton. – Szenvedett a családjuk valaha is anyagi kárt Lynette Doyle apja, Meljú is Ridgeway miatt? – Az őszhajú asszony meglepődve nézett fel. – Nem, igazán nem. A mi pénzügyeink rendben voltak, csak hát az elértéktelenedés… Tudja, manapság már semmi nem fial, úgy, mint régen. Szerényen, csöndesen éltünk. Ami kevés pénz a férjem halála után maradt, az még most is megvan, bár a kamatokból nem élhetünk túlságosan nagy lábon. Köszönöm, madám. Megkérhetjük, hogy küldje be a fiát? Tim félvárról vetette oda, amikor az édesanyja szólt neki. Vége a kihallgatásnak? Most engem törnek kerékbe. Miket kérdeznek azok oda Ben? Tőlem csak azt kérdezték, hallottam-e valamit az éjjel. Sajnos nem. Elég furcsa. Linett kajüttje csak egyel van az enyém után. Hallanom kellett volna a lövést. Siess, Tim, várnak Reád. Tim így felelt a kérdésekre. Korán feküdtem le fél tizenegy tájban. Olvastam egy kicsit, és valamivel tizenegy óra után oltotta el a lámpámat. Hallott valamit azután? Egy férfi hangot hallottam, amint jó éjszakát kíván, nem messze. Az én voltam, Mrs. Dolnak kívántam jó éjszakát, Bolinto rész. Igen. Aztán elaludtam. Később zavaros lármára ébredtem, mintha valaki fentorpot hívta volna. Madbazer Robson szaladt ki a kilátóteremből. Valószínű. Mindenféle más hangok is hallatszottak, valaki végigszaladt a fedélzeten, utána a loccsanás következett, majd hallottam, amint az öreg Besztár mondja: Csak vigyázni, vigyázni, ne olyan gyorsan! Egy szóval, ön is hallotta a loccsanást valami félét. Nem lehetett az tompa lövés? lehet. Egyébként dugót is húztak valahol. Vagy ez volt a lövés? Talán csak képzeltem a locsanást, mert előbb, mintha dugót húztak volna, és úgy gondoltam, na, most öntik a pohárba a viszkét. Valami ködös elképzelés járt a fejemben, hogy talán parti van odakint. Még emlékszem, hogy azt mondtam magamban, elég lehetne az ivásból, miért nem megy mindenki aludni. Azután Tim gondolkodott. Fentorp jött a kajütje felé, ami a szomszédomban van. Már azt hittem, le sem fekszik az éjjel. Semmi más? Semmi. Elaludtam, vont választim. Köszönöm, Mr. Ellerton. A fiatalember felállt és kiment.